Listen to the Friday brunch. So, what? Du lyssnar på Fredagsfrallan. Ja, det gör du. med mig, Janne Holmbom och Johanna Lind i studion här i Tranås. Du, jag har egentligen inte tid med det här, ska du veta. Ja. Nu tänkte jag faktiskt bara... Jag tänkte avsluta genom att ställa mig på barrikaderna idag. Yes. Så här är det. Det här är allvar. Verkligen. Jag vill... Ta några minuter nu och prata om någonting som har varit jävligt tungt den senaste tiden. Jag skrev för inte så länge sedan en text som började med orden Jag är ledsen och uppgiven. Inte arg, inte upprörd, utan just ledsen. För vad var nämligen så här, jag träffade en mamma i min hemkommun som är Boxholms kommun. En mamma till en tjej med intellektuell funktionsnedsättning. Och jag såg direkt att hon var trött. Mer trött än vanligt. Och då slog det mig. Vi som har barn med alternativ kognitiv förmåga. Vi är alltid lite tröttare. För vår småbarns period tar aldrig slut. Min egen är inne på det 34 året. Jag sa bara. Du ser trött ut. Och det var som att öppna en dammlucka. Allt kom. Allt rasade. För deras liv som familj hade slagits i spillror, inte av sjukdom, inte av olycka, utan av ett kommunalt beslut. Det som hade hänt är detta. En ny handläggare inom LSS i Boksåns kommun har lett till att stöd som funnits, fungerat och varit ett helt avgörande, plötsligt har dragits in. Insatser som gjorde att föräldrar orkat arbeta, orkat vara föräldrar, orkat vara syskon. Och argumentationen som möter dem är ungefär, hon klarar sig nog. Tänk att någon säger till dig att din treåring klarar sig själv. Att tillsyn inte behövs. Att det ordnar sig. Det är så verklighetsfrånvänt. Så det är nästan svårt att ta in. Eller hur? Men det här, det sker i Boksholm. I en kommun som gärna talar om medmänsklighet. LSS? Det är inte en budgetpost. Det är en rättighetslag. Det finns för att vissa människor inte kan protestera själva. När stöd tas bort drabbas inte bara individen. Det slår sönder hela familjer. Och det här är jag själv började bli riktigt orolig. För jag såg vad som höll på att hända och då tog jag kontakt. Jag bad om ett möte och jag fick ett möte med en av de högst ansvariga politikerna i Boksåns kommun. Jag la fram argument. Jag berättade om familjerna. Jag beskrev konsekvenserna, mänskliga, juridiska, samhälleliga. Jag gick därifrån med en förhoppning om att nu hade det nått fram. Men ingenting hände. Istället exploderade det i pressen, artiklarna blev fel, vittnesmålen starkare, kritiken tydligare och ändå tystnad. Det är då oron växer på riktigt. För när människor slår larm, när familjer inte längre orkar vara tysta, när lokaltidningen gång på gång beskriver samma mönster, och det ändå inte sker någon synlig politisk reaktion, då är det inte längre ett enskilt ärende. Då är det ett systemfel. Och då räcker det inte att säga... Det finns alltid möjligheter att överklaga. För LSS är inte till för människor så att det ska bli juridiska projekt. Det är till för att människor ska kunna leva. Det är 233 dagar kvar till valet. LSS kommer inte att avgöra riksdagsvalet. Men här, i min hemkommun, i Buxholm, avgör vi tillsammans- vilket samhälle vi accepterar. Och nu är frågan inte bara vad vi tycker utan vilka politiker som faktiskt vågar kliva fram. För tystnad är också ett val. Och när det gäller de allra mest utsatta är det ett val som får konsekvenser. Du har lyssnat på Fredagsfallan. Sidekick har varit Johanna Lind. Sköt om er. Ha en riktigt, riktigt bra helg. Så hörs vi snart igen. Oh, oh, oh. Redas fram morgon till talkshow med Jan Holmbom i FN. Svang